Monille lomalle lähtö on rentoutumiskokemus. Pääst hotelliin pötköttelemään auringon paahteessa ja löhöttyäsi siellä tai kaupungin nähtävyyksiä tutkittuasi, onko mitään parempaa kuin heittäytyä sijattuun sänkyyn, jossa ne vitivalkoiset satiinilakanat toivottaa sinut tervetulleeksi. Mun on vaikea mitään lähellekään yhtä nautinnollista, unohtamatta sitä kokonaisvaltaista kokemusta, jossa sä voit jättää vähän roskia ja muruja jälkees, eikä sun tarvii itten niitä sitten siitä siivota. Täydellistä. Tämänkertaisessa Mysteeritarinat-podcastissa jutellaan hotellihuonekokemuksesta, joka ei ollut sieltä mietittävimmästä päästä. Yhdysvaltojen Kansas Cityssä The President Hotellin huoneessa numero 1046 tapahtui kummia. Tämä tapaus on vielä 2000-luvullakin iso mysteeri. Mistähän tässä oikein on kyse? tarinat ja Eetu Pesonen. Tammikuun toinen päivä vuonna 1935. Aloita työpäiväsi Kansas Cityn The President Hotelin vastaanotossa. Hotelli viettää ensi vuonna 10 ja se rakennettiin vuonna 2026, kun Kansas Cityssä vallitsi rakennusboomi. Nousi sinne samalla pari teatteria ja jopa pilvenpiirtäjä, Kansas City Power and Light Building. Tulevaisuus näyttää aika hyvältä. Alue teollistuu ja kehittyy. Sallit vielä ihan nuori lapsi, kun se näyttää sun nykyisen työpaikkas nousevan ja parivuotias pilvenpiirtäjäkin on nyt tuonut kaupunkiin paljon eloa. Täällä. Täällä on hyvä olla. Vastaanotto virkailijan elämä on kiinnostavaa. Kaupunkiin virtaa lomailijoita ja bisnesmatkustajia ympäri maan. Vaikka virkailijan työ voi paperilla tuntua vähän tylsältä, tää ei sitä tosiaan ole. Viime viikolla sait kuulla Euroopasta asti matkustaneen asiakkaan elämästä Italiassa. Ja näitä, näitä ei ihan jokainen amerikkalainen nuorukainen pääse kuulemaan. Joskus näihin kaiken kattaviin asiakasvirtauksiin lukeutuu myös erikoisia persoonia. Tai ei vielä ehkä erikoisia, mutta sellaisia persoonia, josta sitten myöhemmin paljastuu erikoisia piirteitä kohtaat Roland T. Oweniksi ilmoittautuvan miehen, joka kirjautuu yhdeksi yöksi hotelliin. Hän pyytää huoneen mahdollisimman korkealta ja saakin sen kymmenestä kerroksesta. Huoneen numero 1046. Mukanaan hänellä ei ollut matkalaukkua, vain kampa ja hammasharja. Okei, okay, tämä on ehkä vähän niitä erikoisempia vieraita pohdit muun henkilökunnan kanssa, mutta... Näitä mahtuu aina yksi tusinaan ja ihmisiä on joka lähtöön. Ilman matkalaukkaa matkustaminen eihän sekään mikään rikos ole. Tämmöiset ihmiset, jotka jättää kummallisen vaikutelman, ei jää yleensä vaivaamaan, kunhan ne kuittaa maksunsa ja poistuvat huoneesta ajallaan. Roland Owen tosin on hieman normaalista erottuva jo ulkonäköisä puolesta. Et voi välttyä miettimästä, että mitä hänelle oikein on tapahtunut, kun näet erikoisen korvan, vähän niin kuin painijan tai nyrkkelijän korvan, ja toisella puolella tämän kasvoja ison arven. Muutama päivä hotellin kirjautumisesta, Roland Owen löytyi kuolleena huoneestaan, raan verikylvyn keskeltä. On sanomattakin selvää, että huoneessa on tapahtunut todella raaka verinen teko. Mutta miksi? Ja kenen toimesta? Nämä ovat ne päällimmäiset kysymykset koko hotellihenkilökunnan mielessä. Huone numero 1046 kätkee sisuksiinsa paljon kysymyksiä. Kuka oli Roland Owen? Ja miksi hänen kummallista käytöstään ei osattu epäillä ennen kuin poliisi aloitti tutkinnat ja sitä myöden kuulustelut, joissa nämä tulivat esiin? Työkaverisi, joka oli huonesiivoaja, osasi kertoa Rowlandin käytöksestä paljon jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Miksi et uskaltanut silloin epäillä mitään erikoista? Tai miksi Rowlandilla oli mukanaan vain ja ainoastaan kampa ja hammasharja? Miksi hän käyttäytyi niin oudosti joka kerta, kun huonepalvelu häneen törmäsi? Mitä ihmettä huoneessa 1046 oikein tapahtui? Mysteeritarinat voi herra Jestas, Meillä on tänään, rakkaat kuuntelijat, käsissämme todellinen mysteeri. Murhamysteeriksikin tätä voisi sanoa. Ja nämä on omalla tavallaan aina todella kriippaavia ja ahdistavia. Mun mielestä murhat, selvittämättömät sellaiset, niissä on sitä jotain. Ne on yleensä suoritettu jonkun ihmisen, toisen ihmisen kanssaeläjän toimesta ja, ja tällaisena... Tällaisena suomalaisena perusjampana mun on aina todella vaikea edes se oikein hahmottaa sitä, että mikä saa jonkun tekemään jotain näin veristä tai raakaa. Ja tämä tapaus, kuulkaas, tämä on todella hämmentävä. Ja tiedoksi, ennen kuin me aloitetaan tämän purkaminen, laita turvavyöt kiinni ja valmistaudu kuumottelemaan. Nimittäin tämä, tämä on niitä poliisin kansiossa olevia selvittämättömiä tapahtumia. Ja vaikka siellä arkistoista saat kaivaa tähän niitä todistusaineistoja laatiko kaupalla, niin mitään vastauksia Meillä ei varsinaisesti ole. Joten nyt tarvitaan paljon mielikuvitusta. Ja nyt mietitään yhdessä, mitä siellä olisi voinut tapahtua. Kelaa. Järkyttävä määrä todistusaineistoa käsillä, mutta ei mitään kunnon vastauksia. Kunnon murhamysteeri. Huh, tää on just oikeanlainen tarina meidän podcastiin. Vuonna 1935 Kansas Cityn The President Hotelliin kirjautunut nuori mies Roland T. Owen kultiin valittamassa alueen toisen hotellin hintatasosta samalla kun häntä saatettiin huoneeseensa. Kymmenennen kerroksen huoneen numero 1046 palvelisi Rolandia tämän majoituksen ajan. Hotellin pikkolo esitteli hänelle paikat ja lukitsi sitten oven perässään ja ojensi avaimen Rowlandille. Tämän nähtiin poistuvan hotellista asioilleen, mutta vähän myöhemmin, kun siivoja kävi huoneessa 1046, hän huomasi yllätyksekseen Rolandin istuvan sisällä. Siivojan lähtiessä siivouksen jälkeen Roland pyysi häntä jättämään oven lukitsematta, sillä hän oli odottamassa vierasta. Siivooja kertoi myöhemmin poliisin kuulusteluissa kiinnittäneen huomionsa hämärään tunnelmaan huoneessa, nimittäin verhot. Ne oli kaikki vedetty kiinni ja siellä oli ainoastaan yksi pieni pöytälamppu päällä. Eli vähän niin kuin joku kunnon utuinen kuulustelhuone jossain vanhassa elokuvassa, missä poliisilaitoksella vähän kovistellaan jotain pahista. Siivoja kertoi Rolandin myös olleen hermostunut, jopa ehkä pelokkaan oloinen, kun hän siivosi tätä huonetta. Roland myös poistui kesken tämän siivouksen, muistuttaen, että se ovi tosiaan pitää jättää auki. Myöhemmin samana päivänä siivoja tuli vielä uudelleen käymään tuomaan Puhtaita pyyhkeitä ja ovi oli edelleen lukitsematta ja huone oli edelleen todella hämärä. Tällä kertaa Roland kuitenkin makoili kuulemma sängyllään vaatteet päällä. Siivoja huomasi pöydällä lapun, jossa luki. Don, tulen takaisin 15 minuutissa. Odota. Roland nähtiin seuraavan kerran aamulla noin puoli 11 aikaan, kun siivoja kävi tämän huoneessa. Ovi oli lukittu ulkoa käsin, ja siivoja joutui käyttämään tiettyä koodia päästäkseen sisään. Oven oltua lukittu ulkopuolelta, ei siivoja osannut odottaa Rolandia istumassa huoneessaan. Mietipä itselle semmoinen hetki, kun sä kenenkään ei pitäisi kaiken järjen mukaan olla siellä, mihin se meet, että just ovi on lukittu, valot on pois päältä tai, tai muuta vastaavaa, mutta sit sä törpätkin siellä täysin yllättäen johonkin. Ja mä, mä, mä vihaan noita hetkiä, tulee just semmoinen olo, että ou, oh, okei. Okay. Um, Toivottavasti mä en tullut tänne just silleen, että mä kaivon mun nenää tai, tai että mä sanoin jotain tyhmää tai laulaskelin itsekseen, että täällä olikin joku, mä en osannut yhtään odottaa sua. Ja vaikka tämä niinku onkin varmasti hotellisiivoille ihan arkipäivää, niin oh, kunnakaan tää. Roland nimittäin istui hiljaa tuolilla ja se tuijotteli vaan pimeeseen. Tämä hämennyksen täyttämä hetki keskeytyi sillä, kun se huoneen puhelin alkoi yhtäkkiä soimaan ja Roland vastasi siihen. Ei Mä en halua syödä. Mulla ei ole nälkä. Mä söin just aamiaista. Tämän puhelun jälkeen hän alkoi jostain syystä kyselemään siivoajalta hotellista ja tämän työtehtävistä siellä. Uudelleen muun muassa sitä, että kuinka monen huoneen siivouksesta tämä vastasi ja minkälaisia asiakkaita te presidentissä yöpyi. Samalla hän valitti naapurissa olevan hotellin korkeista hinnoista, josta pääsi mainitsemaan pikkolollekin jo edellisenä päivänä. Okei, okay, levy päällä. Olisiko aika vaihtaa trakkiä tai kertoa, että mitä ihmettä se Roland teet täällä? Toistaiseksi mulla on vaan hotellisiivojen kommentteja kerrottavana, koska oikeastaan he oli sitten ne hotellin silmät ja korvat niihin aikoihin. Nyt meillä on käytävillä oikeastaan kaikkialla kameroita. Toista se oli silloin. Ja kun mä jatkan tätä juuttuun, niin mä voin kertoa, että jos, jos nyt toista taas se aikakone, millä matkustaa, niin taisi kyllä yksi semmonen keissi, että tonne mä voisin mennä ja asentaisin kuulkaas kamerat sinne huoneeseen 1046 ja siihen käytävälle sen ympärillä. Nimittäin se antaisi meille paljon vastauksia, niitä kovasti kaivattuja vastauksia. Siivoja kävi sitten taas iltapäivällä sen aamun puhelinepisodin jälkeen ovella aikeanaan vaihtaa puhtaat pyyhkeet. Huoneesta numero 1046 kuului kahden miesäänen kovaäänistä keskustelua. Siivoja koputteli oveen ja kertoi asiansa. Tuntematon kovaääninen matala miesääni huusi, he kuulema kuulemma tarvitse pyyhkeitä. Siivoja poistui sitten paikalta. Samaan aikaan hotelliin kirjautui uusia asiakkaita, muun muassa Jean Owen, joka ei siis mitenkään liity tähän Roland Owenin vaikka sukunimimätsää. Hän majoittui huoneeseen numero 1100. 48. Seuraavasta yöstä tulisi kaiken kaikkiaan todella outo. Olkaa valmiina. Aikaisemmin sisäänkirjautuneella Jeanilla ei ollut rauhallinen yö. Häntä häiritsi koko yön kovat mies- ja naisäänet, jotka kinastelivat seinän naapurissa. Kuuli hän myös haukkuvan hengityksen ääniä, joiden aavisti kuitenkin olevan vain kuorsausta. Jean oli todella lähellä soittaa hotellin Aolaan ilmoittaakseen melusta, mutta antoi asian kuitenkin valitettavasti olla. Miksi valitettavasti? No, Jean Owenin soittu Respaan olisi nimittäin antanut poliisille myöhemmin paljon apua tutkimuksissa, jos oltaisiin tietetty, että ketkä siellä huoneessa oikein kinasteli. Charles Blocher, joka työskenteli yövuorossa hissin kuljettajana, huomasi myös jotain normaalista poikkeavaa tuona yönä. Hänen arvioidensa mukaan huoneessa numero 1055 olisi ollut äänekkäät juhlat, ja hän veikin puolen yön aikaa naishenkilön kymmenenteen kerrokseen. Nainen etsi kuulemma huonetta 1026, ja hissimies Charles oli nähnyt hänet ennenkin pyörivän hotellissa tarjoten miesasiakkaille seuraa. Ehkä tämä mysterin nainen oli menossa mahdollisesti bileisiin tai sen lähelle etsimään jotain uutta seuralaista täksi illaksi. Tämä nainen kuitenkin poistui muutaman minuutin kuluttua, kun hänen etsimänsä miestä ei löytynyt mistään. Hissimies Charles auttoi etsinnöissä, mutta tuloksetta. Myöhemmin tämä nainen kuitenkin palasi taas hotelliin ja kaipasi uutta hissikyytiä, mutta tällä kertaa hänellä oli uusi mies mukana, ja he menivät yhdeksänteen kerrokseen. Aamun neljältä he molemmat poistuivat 15 minuuttia toisistaan, ja vieläkään ei tiedetä liittyvätkö nämä kaksi tuntematonta henkilöä tapahtumiin, jotka valkenevat pian. On syytä silti epäillä, koska hissillä ravannut tuntematon nainen, hän käyttäytyy kuitenkin todella oudosti. Samana yönä toisaalla, hotellin ulkopuolella, kaupungin työntekijä Robert Lane ajellessaan huomasi miehen juoksevan kävelytiellä. Ei siinä mitään, mutta tämä mies juoksi keskellä talviyötä pelkästään housut ja aluspaita yllään. Juoksija heilatti käyttää pysätyksen merkiksi, ilmeisesti olettaen tämän Robertin olevan taksikuski. Hän pahoitteli erehdystään ja pyysi kyytiä lähimmälle paikalle, josta hän voisi löytää taksin. Robert suostui ja heitti sitten tälle miehelle sivulauseessa, että hei, sä näytät vähän huonolta, että sä oot saanut köniis. Ja tämä aluspäätänen mies totesi sitten tappavansa sen, joka tämän aiheutti. Huomenna. Hänellä oli myös iso haava kädessään. Taksille päästyään hän kiitti Robertia ja katosi. Mitä ihmettä on Kansas Cityssä tapahtunut tänä outona yönä? Siis mulla menee ihoja kanan lihalle, kun tässä on niin monta hämmentävää palasta, jotka valmistelee mua jo siihen väistämättömään kuumotteluun. Aamun koittaessa The President Hotelin puhelinoperaattori huomasi, että huoneen 1046, kyllä sen pahamaineisen huoneen 1046, puhelin oli pois paikoillaan. Eli se tuuttaa periaatteessa varattua. Ja niille, jotka on mahdollisesti nuorempia, eivätkä tiedä, miten lankapuhelimet toimii. Niin ennen vanhaa meidän oli puhelimet, jotka oli kiinni seinässä ja siinä oli se kuulokeosa. Sen piti olla siinä puhelimen päällä, sellaisen napin päällä, että se on periaatteessa vapaa, näin siihen saa yhteyden. Jos se on pois siitä napilta, eli periaatteessa puhelumoodissa, että sä oot valmiina soittamaan johonkin, niin se tuuttaa varattua. Muutaman tunnin kuluttua tilanteen ollessa sama Puhelinoperaattori lähetti huoneeseen Pikkolo Randolph-Propstin pyytämään, että puhelin laitettaisiin takaisin paikoilleen. Huoneen 1046 ovessa oli älä häiritse kyltti ja koputtelun jälkeen miesääni kehotti tulemaan sisään. Ovi oli kuitenkin lukittu sisäpuolelta. Pikkolo jatkoi koputtelua ja sisältä kuului ääni, joka pyysi nyt laittamaan valot päälle. Koputtelun jatkuttua hetken Pikkolo luovutti ja pyysi huutain, että hei, laittaisit sen puhelimen takas päälle, ja poistui. Randolph, eli tämä Pikkolo, oletti huoneessa olevan jonkun humalaisen. Tuntia myöhemmin tätä puhelinta ei ollut vieläkään laitettu päälle, ja toinen Pikkolo, Harold, lähetettiin asiaa selvittämään. Huone oli edelleen lukittuna, ja Harold joutui käyttämään koodia, jolla sen saisi auki. Ja huom! Kun sitä joutuu käyttämään, se tarkoittaa sitä, että se ovi on lukittu ulkopuolelta. Eli on ehkä syytä olettaa, että se huoneessa ei ole ketä, joka on lähtenyt sieltä pois. Huoneessa oli hämärää, mutta Harold sai sen verran selvää, että sängillä oli Roland alastomana. Puhelinpöytä oli kipattu nurin ja tämän takia puhelin oli niin sanotusti varattuna. Hän korjasi pöydän pystyyn ja poistui. Kuten edeltäjänsä. Hän oletti asiakkaan ollen vain todella humalassa, eikä tämän takia jäänyt sinne selvittämään asiakkaan tilaa. Muutamaa tuntia myöhemmin hotellin puhelinoperaattori huomasi taas, että puhelinhuoneessa 1046 on poissa paikoiltaan. Ovella vastassa oli taas älä häiritse kyltti, ja koputuksien jälkeen Piccolo Randolph meni sisään. Huoneeseen kirjautunut Roland oli siellä edelleen alastomana, mutta nyt... Hän makoi lattialla, pidellen veristä päätään käsissään. Kun Pikkola laittoi valot päälle, hän näki lisää verta, seinillä ja makuuhuoneessa. Pelästyneenä hän hälytti apua, ja poliisit kutsuttiin paikalle. Hyi mitä ihmettä siellä on oikein tapahtunut? Mysteeritarinat Tutkimusten perusteella noin kuusi, seitsemän tuntia aikaisemmin, eli kahden kolmen välillä yöstä, joku oli tehnyt Rolandille kamalia asioita. Häntä oli puukotettu sidottuna lukuisia kertoja, hänen kallonsa oli murtunut monista iskuista ja niskan vauriot, ne kertoivat tarinaa kuristamisesta. Sitä verta, sitä oli kulkaa kaikkialla. Tämä pieni hotellihuone, se oli muutettu kidutuskammioksi. Kun Rolandilta kyseltiin hänen ollessaan vielä tajuissaan, että mitä ihmettä täällä on oikein tapahtunut, hän kertoi mutisten kaatuneen kylpyammetta päin. Nyt kuulostaa aikamoisella hätävalheelta. Huonetta tarkemmin tutkittuaan poliisi totesi, ettei sieltä löytynyt yhtäkään vaatekappaletta. Myös hotellin saippuat, shampoot ja pyyhkeet olivat poissa. Poliisi löysi vain solmion pesulapun, polttamattoman tupakan Neljä veristä sormenjälkeä lampun varjostimessa ja hiuspinnin. Tämän lisäksi oli vain yksi hotellin työntekijän silminnäkiä havainto aamuyöltä, jossa mies ja nainen nähtiin lähteneen kiireessä hotellista. Nyt poliisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että tässä on pakko olla osallisena joku muu. Kun Rolandia kuskattiin sairaalaan, hän vaipui koomaan ja kuoli samana iltana. Poliisien tehdessä tutkimusta uhrista selvisi, ettei missään ole merkintöjä kenestäkään Rowland T. Owenista, joten hänen on täytynyt kirjautua sisään salanimellä. Rowlandin ruumis vietiin hautaustoimistoon esille. Poliisin toiveena oli, että joku tunnistaisi tämän miehen ja osaisi kertoa hänestä lisää. Muistatteko Robert Lanein, tämän miehen, joka otti tuossa aikaisemmin kyytiin aluspaidassaan juoksevan ukon talvi yönä. Hän kävi katsomassa ruumista, ja totesi, että hei, taas se sama äijä, joka tuli mun kyytiin. Mitä? Paikalliset baarimikot myös vahvisti Rolandin tuntomerkkeen sopivan miehen olleen naisseurassa. Roland oli myös nähty alueen toisessa hotellissa yötä ennen kirjautumistaan the presidenttiin. Ja jep, siinä hotellissa just, jonka hinta tämä haukku kalliiksi sille siivoajalle ja pikkolalle. Siellähän tosin yöpyi eri nimellä, Eugene K. kotilla, joka ei muuten sekään löydy mistään poliisin tiedoista. Ensimmäisenä päivänä esiin esiinpompanut nimi Don, jota Roland odotteli huoneeseensa käymään, oli myös nimi, joka toi vesi perän. Poliisi ei koskaan saanut selville, että mistä siinä oikein oli kyse. Oliko Don se mies, joka nähtiin seuralaispalveluita tarjoavan naisen kanssa? Oliko Don sen kovan matalan miesäänen takana, joka tiuskaisi, ettei pyyhkeille ollut tarvetta, kun siivoja kävi ovella? Oliko Don se mies, jonka Roland halusi tappaa, kun pummasi kyytiä taksille? Niin paljon kysymyksiä ja nolla konkreettista vastausta. naapurin kuulemat mies- ja naisäänien riitely ja huoneesta löytyneen hiuspinnin on ajateltu tarkoittaneen draamaa ihmissuhteissa. Siellä on ollut niin sanotusti ryppyjä rakkaudessa. Ei olisi nimittäin eka kerta, kun ihmissuhteet johtaisivat tuhoisiin riitoihin, osa ne joutuu vahingossa ja osa, on, osa menee ihan just niin kuin suunniteltiin. Mä en tosin tiedä mitä ajatellaan, että jos siellä huoneessa on käynyt muitakin miehiä selvittämässä asiaa tämän niin kutsutun Rolandin kanssa. Ehkä meillä on ollut tässä käsissä joku hullu suhdesoppa. Etenkin tätä myös vahvistaa se, että jos Rolandia on nähty siellä paikallisessa baareissa viettämässä iltaa naisenkilöiden kanssa. Tai mitä jos Roland esiintyy eri alijaksilla ja varjosti jotain naista? Tai, tai jotain miestä, joka oli keskellä jotain suhdesoppaa. Ja, ja sitten Roland päätyikin itse vahingossa uhreksi. No joo, tämä on aika villi teoria, kun etenkin jos me mietitään sitä, että Roland oli kuitenkin aika varovaisena ja, ja varautuneena siellä sen huoneessa. Ja etenkin silloin, kun siivoja siellä kävi ja, ja hänet kohtasi. Oli kuitenkin pelokkaana ja keskellä pimeätä. Ja en, en mä tiedä, tämä on todella hämmentävää. Rolandin hautaamisen ollessa ajankohtaista, tuli hautaustoimistolle anonyymi puhelu. Tuntematon ääni pyysi, että hautajaisia viivästytettäisiin sen verran, että hautajaiskuluja varten voitaisiin lähettää rahaa. Soittaja väitti Rolandin olleen ihan oikea nimi ja hänen olleen soittajan siskon kihlattu. Tämä mystinen soittaja oli hautausurakoitsijan mukaan kertonut Rolandin sotkeutuneen johonkin ihan vahingossa ja poliisi on kuulemma väärillä jäljillä. Sen koomin tästä ei enää kuulunut, mutta rahat kuitenkin tulivat anonyymin lähetyksen kautta. Ja Rolandin hautajaisiin osallistui vain poliisin väkeä. Kummallista on myös se, että paikallinen floristi sai myös rahalähetyksen kukkia varten, jotka toimitettiin Rolandin hautajaisiin. Mukaan pyydettiin kirjoittaa viesti rakkaudella ikuisesti Louise. Siis kuka hiton Louise? Täällä vaan pomppaa uusia nimiä koko ajan ja... Mitä ihmettä? Mikä tämä käänne oli tässä tarinassa? Siis mun pää räjähtää. Mä yritän vaan niinku realisoida ja hahmottaa, että mitä tässä oikein on tapahtunut, mutta... Mä en pysy enää perässä. Kuka tämän homman takana oikein on? Roland oli Roland, vaikkei poliisi tällä nimellä mitään mistään muka koskaan löytänyt. Ja he nyt näe jotain suurempaa kuvioita ja, ja, ja, ja, ja löydä niitä oikeita rikollisia. Ja nyt tämä jää niinku selvittämättömäksi mysteeriksi terveisin joku anonyymi puhelu. No, there's more. Ja kyllä, taan on isoa. Eleanor Ogletree, niminen rouvashenkilö, luki reilua vuotta myöhemmin tästä tapahtumasta lehdestä ja totesi kuvauksen uhrista osuvan täydellisesti hänen kadonneeseen veljekseen, Artemikseen. Veli oli kuulemma lähtenyt näkemään maata vuonna 1934, ja viimeisen kerran heidän äitinsä Ruby kuuli Artemiksesta lyhyiden kirjeiden myötä. Ja ensimmäiset näistä kirjeistä saapui keväällä 1935, Rolandin kuoleman jälkeen. Ruby-äiti oli epäillyt näiden kirjeiden aitoutta, nimittäin hänen poikansa ei kuulemma osannut kirjoittaa. Viimeisessä kirjeessään hän kertoi seilaamansa Euroopassa, ja kuukausien päästä tästä äiti Ruby sai puhelun Jordan-nimiseltä mieheltä, joka kertoi Artemiksen pelastaneen tämän hengen Egyptissä. Kertoipa Jordan myös Artemiksen nainen rikkaan naisen kairosta. Kun Ruby näki kuvan Rolandista, hän tunnisti kuolleen miehen heti kadonneeksi pojakseen. Ja pienenä sivutietona, Roland T. Owen tai Artemis kuoli 17-vuotiaan. Hetkinen, poika lähti katsomaan maata, eli tässä tapauksessa täällä ehkä vähän viitattiin siihen, että niin Yhdysvaltoja halusi lähteä kiertämään maata, mutta silti päätti Jotenkin Eurooppaan, ainakin kirjeiden mukaan ehkä. Ja, ja siitä sitten Egyptiin ja avioitu siellä kairolaisen Mimmin kanssa. Ja 17-vuotiaana. Okei, okay, maailma makasi hyvin erilaisena silloin. 1935, mutta kuulostaa aika hurjalta. Se tosi voisi selittää paljon, jos väite siitä, että hän avioitui varakkaan naisen kanssa, niin mitä jos jotain tapahtui ja Artemis sotki kuviot ja tämän kaaralaisen mimmin sukualista mieltä, että hei, hei, tää voi mennä näin, että sä voi mennä jonkun jenkipojan kanssa naimisiin. Täällä tarinalla on todella monta elementtiä, jotka kaivelee mua. Ensinnäkin, miksi Artemis Ogletree käytti salanimiä? Miksi hän oli juuri Kansas sitissä, Oliko hänen perässään kenties joku? Oliko hän jossain karkumatkalla? Pelättiinkö, että se veisi ehkä sen kaaralaisen naisen rahat? Tai oliko hän velkaa jollekin? Tai oliko hän jopa jossain peite tehtävissä ja sotkeentu ties mihin suurempaan kuvioon? Kuka tappoi Rowlandin? Tai siis Artemiksen? Kuka maksoi hautajasti ja lähetti ruusut? Kuka ihme on Louise, joka lähetti ruusuiden mukana viestin? Kuka lähetti ne kirjeet? Etenkin, jos Artemis ei osannut edes kirjoittaa, tässä on ihan liikaa hämäriä osia. Mä alan oikeasti uskoa, että tässä on taustalla joku peiteoperaatio, johon poliisi ei pystynyt sanomaan yhtään mitään. Et joku jossain ylempänä ohjali tätä koko juttua, feikkasi ne kirjeet, keksi tarinan siitä Egyptistä. ja siis kuka hiton Jordan soittaa ja kertoo, että hei sun poikas pelasti mut, mutta miksi? Ja vieläpä kuukausien päästä siitä, kun poika oli joku alleena Amerikan maaperällä. Tosin ei se egyptistä matkustaminen jenkkeihinkään kovin nopeasti taittunut varmaan silloin vuonna 1935. Mä en tiedä, mä, mä oon ihan pihalla, tää on niin outo juttu. Ja tiettekö mikä mua kriippaa ehkä eniten tässä tarinassa? Kun poliisi lopetti tutkinnat ja muut siinä vuoden parin sisään tapahtuneesta, ei koko jutusta enää puhuttu yri ollenkaan. Paitsi vuonna 2003 tai 2004 joko soitti Kansas Cityn kirjastoon kyselläkseen tästä tapauksesta. Miksi mietit? No, ehkä vaan uteliaisuuttaan, kohtaan, tai jotain kouluprojektia varten, tai ylipäätään itsessä sivistämistä varten. Nope, tämä tuntemattomaksi jäänyt henkilö oli kiinnostunut tästä tapahtumasta, koska hänen joku läheinen oli kuollut, ja tämän kuolleen ihmisen tavaroista löytyi uutisia ja muuta materiaalia, joka oli otettu talteen tämän mystisen Roland Owenin tai Artemis Ogletreen kuolemaan liittyen. Oli hänellä kuulema myös hallussaan jokin tavara, tai asia, josta oli uutisessa puhuttu silloin 1935. Tässä vaiheessa, kun mä luin tätä tarinaa netistä ja näitä juttuja, mulla lähti vaipat vaihtoon. Jollain, jolla on mitä todennäköisimmin tärkeää todistusaineistoa käsissään, josta on myös uutisoitu, koska hänen läheisensä on sitä pitänyt itsellään jemmassa ja nyt kuollut pois, aikaa jättänyt, niin onks tämä joka on nyt menehtynyt ja jonka tavaroita joku tutkii ja kaivelee, niin onks... Onko se tyyppi ollut joku entinen paikallinen, joka on kattanut talteen siitä, kun siellä omassa pikkukylässä Kansas Cityssä on tapahtunut, vai, vai oliko sillä kentissä jotain osaa tai arpaa tässä koko tapahtumassa? Sitä, sitä voi jokainen ihan itse miettiä. Mysteeritarinat voi kamala. Tämä oli kaiken kaikkiaan melkoisen ahdistava keissi. Selvittämättömät murhamysteerit, ne on pahimpia. Ja Jotenkin silleen ilta-aikaan nautittuna ja mulla varisi puolet mun käsikarvoista, kun oli pystyssä koko tämän tarinan ajan, kun tätä kerroin ja tutkailin. Huh. Mitä mieltä saat? Oliko tämän tapahtuman taustalla joku hyvin organisoitu peiteoperaatio, joka päättyi huonosti? Olisiko Artemis, eli Roland, voinut olla palaneen jossain valtioiden välisissä ihmeellisissä peleissä Yhdysvallat vastaan... Egypti vai, vai oliko siinä joku ylempi taho ohjelmassa sitä, että mitä kaikkea tässä tapahtuu? Vai oliko kyseessä todellakin kahden mantereen kansalaisten välinen draama? Jotain mustasukkaisuutta ja muuta? Sitä me ei varmaan koskaan saada tietää. Kiitos, että kuuntelit mun tämän mysteri podcastin. Kommentoi sun omat ajatukset sosiaalisessa mediassa hashtagilla mysteri tarinat tai laittamalla mulle suoraan viestiä. Mä löydän kaikkialta nimimerkillä. EEDD Speaks. Ensi kertaa tyypit. Moi. Mysteeri tarinat ja Etu